след като чухме архитекти, експерти по градоустройство и представител на частния инвеститор Витошески, и при констатацията за неработещите решения и неработещите лифтове. Продължаваме по темата за все по-невъзможната за достъп Витоша. Сега с Марта Георгиева, общински съветник от местна коалиция Продължаваме промяната Демократична България Спаси София, която очаквам да ни разкаже до къде стигна идеята. Автобусната линия, която спира до хотел в подножието на все пак да стига до самия Леко, поне за да не влачат а, а, хората с кишини, деца и бебета на гръб. Ще научим и какво означава за нея решението на Върховния административен съд по нейното дело срещу така наречения приют от отворен тип в Горни Бугров като незаконно и нехуманно съоръжение. Добър ден на Марта Георгиева! Добър ден! Благодаря за поканата! Нека само да допълня, че тя е член на Постоянната комисия по местно самоуправление и нормативна уредба и връзки с гражданското общество, другата такава постоянна комисия, така че и в двата случая към нея могат да бъдат задавани точно и баш тези въпроси. Започваме, разбира се, с Витоша по подходящото определение на капитал. Цитирам, Витуша е възъл, в който са вплетени интересите на държава, общини, забележете в множествено число, частници сега според капитал пак в множествено число. Аз не знам дали на е един частника, който владее лифтовата, мисля, че един витушески и го чухме преди малко. Хайде да видим сега какво е посилите на общината, общината госпожо Георгиева. Ами по силите на общината може да бъде всичко, защото, както беше казано, може да се търси партньорство в крайна сметка, пък държава и община в очите на хората не се различават. И аз не мисля, че волята на тези две така, институции трябва да е нещо различно, отколкото обществения интерес. Така е, интереса на обществото, публичния интерес. Сега, докъде стигна тази идея, тази автобус, нали, но примерно, защото ние наистина говорим за изключително невъзможен достъп. Отделно сега всеки като че ли прехвърля в другата топка. Някой може да каже ми защо софианци тръгват с летни гуми и това също е проблем, не го забравяме. Но няма достъп нормален до тази планина. А Автобусът, възможно ли е да стига наистина до Елеко и какво пречи на това? А всъщност това е едно наше предложение, което очаквам не утре, другите на заседанието на Столичния общински съвет да стане факт. С колегите от моята политическа група предложихме тази много малка стъпка. Искам да кажа, че това в никакъв случай не е решение на проблема с отнетата от Софиански. От Софианци и от Софиански. Ай, е друго. Планина. Ами е нещо малко дребно, практично, което обаче показва, че все пак сме вгледани в нуждите на хората и се опитваме по всякакъв начин да им облегчим живота и да ги доближим до планината. Очаквате ли да има някаква съпротива на нещо толкова, как да кажа, в рамки на разумното и постижимото, т.е. някаква малка стъпка, която наистина от колко метра. 800, сигурно. Нещо такова. Да. 700-800 метра. Там се има всъщност така нареченото ухо. А, може да се прави а, обратен а, завой. И мои включително приятели, които са израснали на Витуша, които са планински спасители. Много отдавна сме говорили с тях по тази тема, така че това е нещо наистина очевидно, много логично. А, не очаквам да има съпротива. Още повече, че предложението вече мина през а, транспортната комисия и то даже беше допълнено а, от колегите от другите политически сили с по-често придвижване на автобус пък 63 до златните мостове. А, така че с а, един замах очаквам да има а, подобрение на транспорта до Витуша. Дано. И дано наистина това да не се превърне пак в повод а, кой по по най и, и нацакване между, между партиите, защото а, звучи разумно и поне, поне това да се се направи. Да, да, очаквам, че се направи, но а, очаквам и да има проблеми, тъй като липсват пък автобуси, т.е. силно се надявам нали, всички сили на всички политически сили да се впрегнат, така че а, да, след като има такова решение, то да стане и факта да не бъде само на хартия за замазване на очите. А да но и да т.е. да видим а, някакъв а, консенсус между политическите сили да защитават обществения интерес, на, не да кажем частния интерес на такси-компании, както видяхме в случая с нощния транспорт. Точно така. За нощния транспорт само ще вметна, че не сме се отказали, понеже а, стана ясно, че софиянци имат нужда от него и всъщност ще се опитаме да го върнем. Сега, връщам ви на Витуша. Казвате това е една много малка стъпка, автобуса да продължава от хотела в подножието на Алеко до Алеко. Обаче, госпожо Георгиева, вие имате ли обяснение като общински съветник какво пречи в голямата картина Витуша, Планината Витуша, непосредствено до столицата, което е уникално предимство, да има нормален достъп. Дали това са частните Итина Витуша, планината Витуша, непосредствено до столицата, което е уникално предимство, да има нормален достъп. Дали това са частните интереси, забатачването на администрацията, двете в купом. Или както някои медии продължават така по инерция да твърдят и да грумят еколозите, а, че еколозите не искат планината да се отвори. Ама видяхме сега парадоксално, че и частният собственик на съоръженията казва, планината не може да поеме такъв поток И той е загрижен за екологията. Да, доста парадокс има. Със сигурност мога да кажа, че а, тези, които са наричани еколози, не пречат и никога не са пречили. Тъй като а, аз съм работила с а, господин Тома Белев а, в Общинския съвет като колеги. А, той лично а, беше внесъл един доклад, който решаваше всички проблеми с. А, нали даваше предложения как да се решат всички проблеми с, а, в планината, не само дори с а, достъпа. И винаги, винаги е застъпвал тезата, че лифтовете трябва да бъдат а, пуснати. Uh, Най-голем проблем, разбира се, е частния собственик, но той самия не би могъл да дерибейства в планината, ако нямаше в крайна сметка някакво забатачване на администрацията, както uh, вие казвате. Тоест .е. признавате, че има такова нещо? като невъзможно, защото чухме от представителя на частния инвеститор, че административните процедури и въобще всичко, което им се случва, когато се опитват да направят някакви подобрения, на практика пречи на това? Не. А, още явно Витошъвски не са се оказали от тези упорки, които се повтарят през годините, че им пречела някаква законодателна рамка, плана за управление на природния парк и така нататък това, този въпрос а, беше по категоричен начин разрешен още 21-ва година публично, когато а, се срещнаха всички институции, министерства и ведомства, а, от които зависи тази планина и беше решено, че всъщност няма пречка запускането на лифтовете от законодателен характер. И аз се очудвам как години наред продължава тази упорка да се а, повтаря. Стълбовете за лифта, примерно Княжевския, са върху... А, някои от тях са върху частни терени, които са предоставени от общината или пък продавани след строителството на въпросния лифт. Такова обяснение чухме преди... Минути преди 11. Да, ми вижте сега те, няма какво да се коментира Uh, наистина тезата на витуша ски, които доказаха за мене през годините, че те не могат няколко лифта да управляват, а пък имат по-големи амбиции uh, за скизоната. Uh, в крайна сметка, през годините uh, аз лично съм предлагала много пъти решения, uh, които са може би три различни пътища, по които да се тръгне, да се разтрогне този приватизационен договор. А, другото е да се задължи собственика или да ги ремонтира, или да ги премахне като опасни. А, третото, което съществуваш общината да ги изкупи, за мен вече не е вариант. А защо? Ами защото а, не можеш с пари на да да изкупиш а, неработещи съоръжения, а, които са всъщност едни железа, да ги премахнеш пак със средства на дънакоплатеца и евентуално със средства на дънакоплатеца да построиш нови. По-скоро решението е да бъде задължен собственика, да ги махне като опасни, а не да му бъдат а, изкупени. А, това е единия възможен път. Също сега... какво? Също това да има след това правото да построи а, нови собствени. и тогава ще стои обаче въпроса за отново за достъпа, за социалния достъп до Витуша, защото а, лифтовете от София, а, от подножието на планината до върха на планината, биха могли както в всички европейски градове, а, които се интересуват от обществения интерес да бъдат част от а, градския транспорт, а не да бъдат а, с непосилни цени. Така е, разбира се. Толкова сме далеч от а, такива някакси а, решения са толкова, толкова лесни. А, за мен е истината е, че новата администрация в момента трябва да реши кой път да избере. Доколкото разбирам, тя, което е съвсем естествено за една нова енергия, решила първо да пробва с добронамерени разговори и чрез а, партньорство с а, приватизатора. А, мен лично, ако ме питат съм по-скоро на мнение, че всъщност той трябва да бъде изгонен от... А планината и тогава вече не той да построи съоръженията и те са безкрайно скъпи, както казвате, а могат да бъдат построени от общината и наистина да станат част от градския транспорт. А, сложна сложна а, кауза, вероятно е това, но а, казвате, че към момента градът София като общинска администрация клони към партньорство и това, което чухме и от Витушески, не към антагонизъм. А, има ли? има ли конкретни стъпки, в които обаче пък вие, като общински съветници, като на практика представителният орган за местно самоуправление, може а, да, да се произнасяте? Тоест, какво, какво ще се случва все пак зависи от вас? Да, да, разбира се. Въпросът е сега, че наистина а, имаме избран а, нов кмет и а, съвсем, съвсем естествено той да потърси някакъв негов а, подход. А, пак да кажа с предишния кмет, след много-много натиск, включително от моя страна, тя а, издаде една заповед. А, собственика да ремонтира княжеския и драгалевския лифт. И ние бяхме свидетели, че Витошски обжалва заповедта за възстановяване на княжеския лифт. Тоест за мен това е показателно да за нямат място там, след като всъщност Витуша не иска да пусне а, съоръженията, но да но се окажа неправа и да има някакъв а, вариант и на партньорство. Но ако той не работи, а, продължаваме. Да отделим една-две минути за спечеленото от вас дело в Върховния административен съд а, срещу така наречения приют от отворен тип в Горни и Бугров. А, а, как, а, какво е за вас това решение? За мене това решение е просто епилог на една 10-годишна битка с усилия от моя страна а, всеки ден. Не знам дали знаят слушателите, става въпрос за едно а, съоръжение, а, което е технически непригодно а, въобще да, да служи за функциите си, а пък всъщност се нарича период, а, в което се хиляди-хиляди бездомни кучета напълно безсмислено. Защото всъщност, за да се реши проблема с бездомните кучета и те намалят, те първоначално трябва да се кастират, да се връщат по места, за да могат да пазят а, територия. През това време общината да реши проблема с безконтролното развъждане и отглеждане на а, домашните кучета. Съществуването на едно такова съоръжение всъщност показва, че общината, когато го е направила, не иска да реши проблема, а иска той да продължава с години и да се вливат милиони левове, което всъщност е стана факт. Ето 10 години по-късно. Това е окончателно е решение ли? Това е окончателно решение. Всъщност става въпрос за един мой сигнал – Uh -huh. uh, в който аз пращам до контролния орган uh, данни, много добре защитени, uh, че в в нито една своя част този, нали, за бездомни животни не отговаря на минималните изисквания на наредбата. И това на практика е установено. Установено е по всички точки, нито там, където се затварят единични животни в клетки метър на метър, нито там, където се наблъскват по много животни, които а, са предизвикани да се сблъскат, да се разкъсат до смърт, а, помежду си не отговарят на закон и това през тези 10 години. Представете си доколко смърт мъчения, страдания е донесло абсолютно безсмислено. Една успешна а, кауза. А, секунди имаме и за един политически въпрос на финала. Какво се случва след демонтажа на паметника на Съветската армия? Да ви попитам, госпожо Георгиева, има ли вероятност от а, реставрация? Защото ако, примерно, ГЕРБ сега в а, новата правителствена на коалиция с БСП, като партия наследник на БКП и защитник на руското влияние, а, от Ново, ще използвам ваш израз, казан в студиото на до Обед, обърне палачинката този път в обратната посока. Този разговор го водихме преди демонтажа през 2023, когато може би и заради агресивната война на Русия срещу Украина, ГЕРБ все пак казаха, съгласиха се с идеята за демонтаж. Едно решение от 1993 на практика на общината беше изпълнено. Сега обаче, опасявате ли от обратното. Герб са склонни да обръщат по наистина от най-големия защитник на МОЧа. 23-та година има ново решение на Общинския съвет, което беше прието и заради тях, разбира се, защото те имаха мнозинство и тогава се пристъпи към демонтажа. Но не вярвам да има реставрация, освен ако отново не бъдем окупирани от Русия. Просто няма връщане назад. Паметника на Съветската армия, така за да става ясно, не всички го наричат по другия начин, който вие използвахте. Благодаря Марта Георгиева, Общински съветник от Продължаваме промяната Демократична България, Спаси София по градски въпроси на управлението на ресурсите и хуманността, а в крайна сметка тя би трябвало да се проявява и в хуманно отношение към животните. Благодаря, че бяхте тук.